від натягнутих вітрил. Храм узагалі скидався на радісний великий корабель ярмарок, що везе всіх цих людей у якийсь невідомий, але щасливий край. Марла із Ялмаром фотографували монаха, вервечки, котушки, дітлахів, що шаленіли від радості, і самі просили їх зняти. Ходили довкола, торкалися велетенського громового жезлу і загадували бажання. Марла загадувала егоїстичні бажаннячка типу контракту для пухнастих насть, Нобелівської премії чи накрайняк премії MTV Music Awards, а Х'ялмар, напевно, щось благородне і достойне. Як завжди, предмет екзотики складали скоріше вони для оточуючих, ніж оточуючі для них. «Я вже звикла. Це компенсація за всі сафарі-тури й організовані екскурсії до справжнього життя аборигенів. Ми віддуваємося за всіх». Вхід до одного з храмів, а їх тут було декілька, центральний білосніжний велетень, що виглядав зачиненим як ступа, в яких юрмилися люди та довколишні малюки, охоронявся юродовим служкою – якогось дива вбраним ледь не в поліцейську форму. Служка оберігав храм і його жертводавців від захланого клацання туристичних камер. Клацання туристичних їбал допускалося. Дооколу нього юрмилася сила селена голубів, час від часу скоювали набіги мавпи. Служка щось кричав подекуди страшним голосом, люди заходили і виходили зі свічечками, нагиналися і розгиналися, Носили свої куріння, боги приймали чи не приймали їх, давали своє мовчазне благословення. Марла із Х'ялмаром ще трохи повтикали, помедитували перед храмом, а потім потиху рушили назад до своїх роверів. «Hot Springs and Silver Jewels» Щоб запхати дупу до басейна з вічно гарячою водою, Треба було скинути з себе весь одяг, зайти під душ, Марла цю процедуру безсовісно проігнорувала, роззути капці, обгорнутися квіткастою тканиною і пройти нічним японським садком до заглибини у ґрунті. В тій мармурованій заглибині вже мочать старечі дупи дві конімці і квасять феміністичні вагіни дві довговолосі і довгорукі француженки. Потім приходять непалець із американцем, до них приєднується японець, південний кореець, він не розкривав рота. Всі намагаються триматися якнайтихіше, світла в басейні мінімум, служка підносить зелений чай. Всі шипучуть, Марла не витримує божевільно гарячої джерельної води і ненормальної тиші сімох дорослих людей. Вона підтягується на руках, вилізає на бортик, дивиться, як з її тіла повільно стікає гаряча вода. Тонкими струмочками з кінчиків волосся до заглибинки між грудьми шкіра гаряча й пружна. Тонка тканина, наскрізь просотана водою, обліплює марлине тіло, майже не збираючись у складочки. Вона потиху сочиться з тканини. Марла припиняє милуватися своїм тілом, Неквапом зводиться на рівні ноги, щоби піти в шезлонг до але раптом передумує, відчуває, що замерзне і знову занурюється у воду гарячого джерела. Час від часу температура робиться нестерпною. Підземні сили плювалися все пристрасніше. Японець чи південний кореець, він не розкривав рота, замружено кайфував. «Ну що, ходімо жерти!» Марла і стала тим злочинцем, що вбив розпарено узгоджену тишу. Замовили велетенську купу всього сирого і розпечений прибамбас, схожий на сильно травмовану електроплитку для смаження тої купи. Дим і сморід паленого жиру став для Марли з Х'ялмером не би, другим небом. Забавка шбурляння нарізаних шматочків моркви, молодої кукурудзи, м'яса, креветок на випуклу шкваркотливу подобу пательні – просто неперевершена японська забавка. Нарешті вона закінчується всім, кому треба, роздаються гроші, всі, хто треба, розкланюються і бажають одні одним на добраніч. Марла позіхає на всю пельку і спотикається в поріг, Ялмар підхоплює її в останню мить. Наступного дня Катманду зі своїм дурбар-сквером, храмом Шиви і фресками, що зображають позиції Камасутри по під дахом храму, перетворюється на площу для шопінгу. Катманду стає містом, що живе лише вуличками вщент забитими різнорозмірними і різнокольоровими крамарськими вивісками. Джінієз – Капри Стор, тибет, бутан, гімалайян, на базар, віп і просто сила вселенна крамничок кав'ярні масажних центрів із назвою Шангрила. Людям так хочеться раю. Ми повинні це зробити, Ялмере. Марла зводить до купи брови і тягне хлопця до чергової крамнички ювелірів. Знайти ексклюзив не так уже й легко.